Місяця червня – в останній день. Богдан Гатило вертався з Раті. Він виступав попереду на сірому в чорне яблуко жеребцеві, схожому на того, що був у нього в дитинстві. Повертався з перемогою, ведучи по собі три сотні молодих ясичів і саків. Полонені йшли з тонкими цепиками на шиях, нужденні й прибиті довгим шляхом. Геть не схожі на тих, що сполчилися були три дні перед цим супротиву його можів. Ішли дріботячі босими ногами, припалі пилом і виснажені. Можі окремо, жони й діви теж, скуті четверо в лаву. У їхали княжі-комонники, підганяючи бранців бичами. Далі йшли можі-комонні, пара по парі, витягшись з блискотливою змією на цілу версту, а за комонниками рипіли незмащені яські та садські вози з полотном і довга вервечка овець, корів та волів. Найзадніші гуполи позв'язувані четвірками, як і самі бранці, різномасті коні, теж завойовані в степовиків. Перемогу було здобуто нелегко. Русини також наклали головами в дикому степу, чимало лишилося в далекій сирій землі, або ж полетіло пополом із чотирма вітрами кожний звичаєм його роду й племені. Та Гатило був задоволений, шлях за звільнено, мабуть і Рогволод подивиться тепер на київського князя по-іншому. Гатило позирнув назад. У двох перших цепах виступали три яських і один садський князький. Вони належали йому, і він не поступиться своєю здобиччю ні перед ким. Хіба рог володови дасть одного, та й то, коли дуже молитиме. Богдан геть несподівано потрапив на сюрать. Тоді, майнувши до стаєнь, він квапом осідлав свого сивка і гнав його добру годину, якщо не більше, та так і не зміг наздогнати морятина. Хотів був довідатися в нього про ту таємницю, однак нарочитий великого князя мов у землю запався. Соляний шлях лежав порожній, хоча сліди морятинових коней виднілися зовсім свіжі. Повернувшись додому, він почав збирати можів. Сам перевіряв оружя, послав нарочитих до посадів і городищ. І на ранок зібрав у Києвому городі майже три сотні комонних і пішаків озброєних, чим кумири дали. Були з мечами, двосічними і однобокими, були з довгими і короткими сулицями, з важкими шипатими киями або на швидку випростаними в кузнях вилами. Були малі й велі боляри, були можі прості ліпші, і навіть смерди, бо вила людям правила і за знаряду роботі, і за оружжя в небезпеці. Найбільше межів привів за собою Борислав. Смерть Вільний селянин, що має свою землю, ще з вечора Гатило повелів міцно засунути обоє воріт і виставив густу сторожу на всіх кутках. Особливо за незахищеним урвищами гостроколом полудневих стін. Уранці Київ город був схожий на обложену твердь. Гомінки і незвичайно велилюдний. Околишні боляри та ліпші можі попривозили з собою цілі хури, солонини, хліба, меду та іншого борошна, і вузенькі вулиці були позабивані возами, волами й кіньми. Борошном називали взагалі харчі. Городські боляри, можі та вогнищани, хто пустив до себе на постій, а хто й ні, попідпиравши міцні ворота грубими колодами. То було в неділю, перший день сідмиці. Гостей же Богдан Гатило дочекався в останній, соворождень день, та й то під самий вечір. Варта на заборолі зняла Лемент, і він побіг до полудневих воріт. Два можжі, зоружений вилами смерть, пильно вдивлялися, наставивши долоні від сонця, в той бік яру, де над хрещатиком розіп'явся міст. Хвиля незрозумілого розчарування угорнула князя. Він повільно зійшов з дерев'яного заборола. Кінський тупіт чувся ближче і ближче. Нарешті вершники натягли повіддя. Чільник сторожі запитально глянув на князя. «Нарочитий морятин!» «Я ми сам видів!» – зло відмахнувся молодий князь. «Молиться відчинити!» «Що треба?» «Вельми дуже молиться!» – знову сказав чільник у високому шоломі, один з тих, кого притяг Борислав. Богдан махнув рукою. «Відчиняй!» У ворота вскочило п'ятеро комонників. Нарочитий між осадив коня перед самим князем, кинув повід своєму отрукові й торкнувся рукою землі, бо трава біля воріт не росла. Чолом тобі, княже. Здоров будь, що привіз мені єси. Віно від Великого князя витичівського. Віно, посах. Мій дід прислав мені віно. Пощо ж сам не прийшов? Чи застрахався можів київських? Богдан був ущипливий, як ніколи. Напруга останніх семи днів жовчу виливалася з його язика. Та Моріатин здавався урочистішим, ніж звично. Він мовчки взяв шкіряний міг, який тримав один з отроків, ступив до київського князя і розв'язав ремінний гузир. Гузир. Вузол. З міха під ноги Богданові викотилося щось кругле й мокре. Богдан сторожку дивився. «Що це є?» Морятин тихо мовив те ти саме, що й допіру. «Віно! Від великого князя Витичівського!» Тоді нахилився і підняв принесене. На довгому чорному чубі оселеці висіла засолена людська голова. «Хто це є?» – здавленим голосом перепитав Богдан. «Родинський князь Вогнян. Ясичі тому два дні суть кинули через засійку». «Ясичі?» «Ясичі!» – підтвердив Марятин і вкотив голову назад у міг. Ще й добре скрутив гузир сирицею. А в неділю вранці Богдан Гатило на чолі сотні добре зоружених мечами і солицями комонних можів та боляр вирушив до стольного витичева. Сьогодні він повертався з раті, ведучий полон. Як зустріну його Витичів, чужий і нелюбий город, до якого чомусь не лежало серце, дарма, що там жив і ліг у землю отець його вітця, і сидів на великокняжому столі брат батькового батька. На десятий день лише сталося сталася Витичева. Зранку гатило відіслав уперед отрока нарочитича і тепер думав про неминуче спіткання. Зустріч була пишна. За три версти від стольниці, на розвилку, де піщана дорога з Витичева вливалася в битий соляний гостиниць, переможців чекала сотня святково вбраних комонників. Можі були в яскравих ногавицях і гунях, на головах мали доблизку начищені шоломи, в кого мідний, у кого бронзовий чи залізний. У руках блищали солиці, а на плечах різнобарвні корзна, що маяли на пружкому вітрі. Вгладівши Богдана, вони разом попіднімали свої червлені щити і заходилися бити в них наконечниками сулиць. Коні, нажахані несподіваним барабанням, тупцювалися і косували білками очей. Коли ж лишилося кроків із десять, Богдан витяг і спіхав двосічний харалужний меч і підняв його над головою. Тоді комонники, переставши бити в червлені щити, голосно закричали – Слава! «Слава! Слава! Слава!» Почувся окремий голосийсько. «Слава, Гатилові!» Ворота стольного Витичева було широко розчинені. По сей і по той бік зібралося багато всякого посвятечного вбраного люду. Вони щось гукали, перекрикуючи одне одного, і вимахували чорними та сивими ягнячими шапками. Від дворі додійшла зграйка молоденьких дівчаток і попрямували назустріч прибульцям. Попереду білява красуня, сором'язливо схиливши вічі додолу, несла високий коровай, уквічений вінком. Богдан стрибнув з коня і ступив до дівчини. Та подала йому віншування і схилилося в низькому поклоні, аж намисто забрящало їй на грудях і загойдалося, мінячись барвами райдуги. Коли князь цілував коровай, незнайомий досі трем пойняв усе його тіло. Він завдав собі вроку, що коли в дівчини сині очі, то на добре, коли ж ні, то мусить пильнуватися в цьому городі. Трем тріжь тремтіння хвилювання. Красуня підвела зір і ніяково глянула на молодого князя. Всю мить полинула величальна пісня. Дівчина змішалася з подругами, що співали, і Богдан так і не зміг роздивитися, які в неї очі. Хор співав. Їде наш князь, ой, їде ясний, та на коні вороному, слава! А за ним таможій з болярами, та всі на білих суть, слава! А великого князя нема!» Поряд знявши мідного шолома, тупцювався Борислав. Обічнього супів вишата. Всі сподівалися побачити Рогволода, і тепер були ніби розчаровані. «Гордує!» – неприємно посміхнувся Борислав. Богдан віддав коровай вишаті і скочив на коня. Ворота він промайнув в одну мить і спинився тільки біля самісінького княжого терема. На ганку стояв хлопець у довгій сороці, підперезаний мотузкою. «А що князь великий робе?» – спитав у нього Богдан. «По тобі, князь?» – жваво всміхнувся хлопець у сорочці. «Прийшов єсім запитати в нього, чи здоровий?» Хлопець мугикнув щось незрозуміле і шаснув у терм а трохи згодом виглянув у вікно. Прискакали Борислави з вишатої і стали з обох боків. «Ти хто єси?» – не тямлячись образи, гукнув до отрока гатило. «Харя!» – відповів той, нахабно посміхаючись. «Скажи своєму князеві, що Богдан повернув з ополчення!» «Ям не челядин, щоб гасати. Як ти єси такий нетерплячий, то збігай сам!» Богдан рвонув коня, не знаючи, що робити від сорому, та всю хвилю з дверей вийшов опасистий між. «Княже!» – тоненьким голосом погукав він гатила. «Великий князь Рогволод просить тебе до хорому!» Київський володар перезернувся зі своїми вальможами, Борислав зневажливо стенув плечима. «Ходім, коли просять!» Богдан, стиснувши зуби, зліз додолу і передав повіддя вишаті. Борислав зробив те саме, і вони вдвох увійшли повз опасистого дохорому. «Сюдою!» – показував той у півтемряві сіней. «До сієї, світлиці, до сієї!» Вони увійшли в низькі двері. Світлиця була простора і безлюдна. По під стінами тяглися лави, вкриті вовчими шкурами та ведмеднами. Середину займав довгий дубовий стіл із перехрещеними ніжками. «Ведмедно!» Вичинена шкура ведмедя. «Коли сте вмучені дорогою, то сідайте та влягайте на лавах», – сказав опасистий. Богдан придивився до нього. Вбраний був чоловік у гарно поцяцьковану гуню, з-під якої визирав поділ білої ляної сорочки, теж змережений. На ногах мав міцні поробошні. на ж, обтелесавши всю литку, були хрест-навхрест поперезані червоним шнурієм. «Навої! Обмотки!» Ти хто єси? спитав Богдан. Твій дядько, княже, відповів гладун. Єутихій? недовірливо поспитав Гатило. То ти єси такий старий, і гладкий, а ти не лжеш? Єутихій ніяково стенувся. Богдан підійшов до нього, безцеремонно розстебнув йому комір гуні і смикнув за узенький ремінчик сириці, що виснув Єутихієві з шиї в пазуху. З пазухи вислузнув чималий срібний хрест. Київський князь потримав його гідливо двома пальцями і кинув. — Рекли, суть можі, що ти схрестатий, а я мнийняв їм віри. Виходить, правду суть рекли. — Правду, — знічено мов є утихій. Він поводився, мов, на шкоді пійманий отрок, дарма що був удвічі старший за Богдана. Богдан повернувся, пішов до вікна, зашибленого великими платівками слюди. Тоді повернувся і ще раз кинув оком на батькового двоюрідного брата. Поряд ще й досі стовбичив довготелесий Борислав, і кумеднішої пари годі було й і вигадати. Євтихій і сягав тому лише до плеча, зате здавався вп'ятеро гладшим. Лють вітрилися з Богдана, лишилась тільки гидливість. Євтихій стояв посеред світлиці, широко розчепіривши товсті ноженята в поробошнях, і весь масний вид його рясно вкрився потом. То це для такого перегодованого кнура дід пильнує свій стіл? «А де ж великий князь?» – поспитав Богдан. Йовтихий розгубився. «Отець? Він? Його?» Богдан голосно засміявся. Великий князь Рогволод умисне ховається десь у хоромі, і сього слід було сподіватися. Стало по-справжньому смішно. Істину речуть, ніби старі люди на схилку літ починають нагадувати дітей. Він підійшов до двоюрідного дядька і тицнув пальцем у груди. «А ти, великим князем, скоро станеш!» То й сміхнувся по-немовлячому щиро. «Не відаю, княже!» «Як то?» – скинув брови Богдан. Тоді махнув Бориславові. «Ідімо до коней, болярине!» А ввечері до тієї світлиці напхалося повно люду. То була шанувальна трапеза. Прийшов нарешті й великий князь. З'явився в бічних дверях худий і чорний, а білі вуси і біла чуприна, що звусала йому з позалисини тоненьким оселечиком на чоло, здавалися наклеєними. Він з погано прихованою ворожістю глянув на Богдана і неспокійно заворушив рудуватими на кінцях вусами, і той насторожений погляд молодий князь ловив потім на собі цілий вечір. «Сідай отут, княже!» – рипучим голосом проказав старий, умостившись на покуті. «Поправоруч од мене! Ти сьогодні витязь. І ті слова можна було розуміти як шану, коли б не лихий близьк дідових вилені очах, що позирали з-під білих брів. «А так, а так!» – підхопив слова Рогволода Велій болярин Ждан. «Один головою наклав, і другий наклав, а ти, лобач, повоював ясичів, і полону тобі привів, Рогволоде!»